Příště nám tady pomůže Vládia Hantl o svých výzkumech zvláštních prvků, které nemají mitochondrie. Možná víte, že on udělal vlastně obrovský objev, když objevil prvního živočicha nebo drživočicha, prvního protestu, který je úplně bez mitochondrií, a na atomu pomohl tomu, aby získal Jarcý grant a o těch svých výzkumech nám bude tady něco povídat. Dnešního přednášejícího možná eh, si pamatujete, už eh, na člencích několikrát byl. Je to Páďa Jemlš z katedry zoologie Olomoucké přednávětské fakulty. A dneska nám řekne, co je to makroetologie a bude specificky mluvit o evoluci eh, rodičovského chování a zpravění reputátů. Prosím. Jo, děkuji za slovo. Jo, děkuji za pozvání. Slyšíte mě velmi dobře? Jo? Tak, takže samozřejmě bude to jako vždycky, povídání jako o ptáčcích, je to ta sama věc v novém obalu, aby to nebylo furt o tom samém, takže jako, je to má A než teda začnu povídat, tak bych vám bych, vál, tak bych vál, řekl, že všechny ty práce, které tady budu citovat, tak si můžete stáhnout zdarma z mojí webovky, já vám všechno dávám. A také bych rád ocenil tady svoje spolupracovníky dlouholeté, Nika, Richmana, aby automaticky šokoval, protože vlastně 90% těch prací, které budu dneska prezentovat, tak jsme je v této trojici. Jo? takže já se budu zhruba tak 66 pro bizy jsem přeje. Konečně konzumace oproti 13 nebo 15 kvalit Tak. Takže nás tím. Nejprve teda co je to makroekonomie, jak si definujeme, proč o se ji zabýváme a potom vlastně budu mluvit o hodnotové vlastnosti riziku, které dělá hlavně sice věšťská peče, evoluce zbarvení a potom nějaké nástroje do budoucna no toho se do rizikože. Takže začneme teda hned z ostra a dotazem do publika dozvát z vás více je to makroetologie? Tak, vyměňte rukou poměrně málo, vlastně žádnou. A to je dobře. Takže tady dneska makroetologie spolu založíme. Protože to bylo teda takovým až vymírajícím jazyce, takže se to asi neujeme, ale máme tady záznam a pobude snad pro nějaké historické měli bude na internetu přístupné. Takže je makroetologie. Samozřejmě, jako každá pořádná etologie, tak se zabývá chováním, které nefosiluje. Takže musíme vycházet, pro nějakých těch těpek, třeba minosalů eh, nebo oko člověka tak vycházíme ze studie jednotlivých druhů a protože jsme o etologové, zkoumáme ptáky, kvantifikujeme různé zbarvení, jako péče potomstvo a podobně, antipredatní chování, chraci chování. A potom vlastně ty studie jsou publikovány. Bohužel, co se děje teda v poslední době, takže autoři vlastně, kteří provozují tu mikroetologii, to znamená, že studují jeden druh, než popisně nebo experimentálně, tak se snaží s tím vydávat za makroetologii. Ale to je teda přátelé ne, takže tohle je výběr publikací, která vymení Google studiá, napišete in a memo. Jo, to je takový sampling, to znamená, je to nějaká studie in a manner, high social manner, no, tedy z těchto žurnálů. Ovšem, když půjdete domů, tak zjistíte, že ten autor studoval samozřejmě pouze jeden jiný druh, třeba zebru. No? A potom samozřejmě je otázka vašeho svědomí, jestli chcete dělat inferenci na všechny srdce, které máme z Tak to samozřejmě je, není makroeptologie, to je čirá projektologie, která se na makroeptologii vydává. Další možným trikem je teda tady tohle. To znamená, že se napíše něco, něco, něco u ptáků. Že? Nebo abychom to omezili, tak ne teda u těch kaktiv, ale u tak. když se podíváte zase aspoň na abstraktu a zjistíte, že je to zase na jednom druhu, jo? na Knárkově nebo na Seekorce koně, což je Takže zase je to vlastně nějaká asi přestřelení té inference, to znamená, pracujeme na jednom druhu, ale snažím se jako zahodit, že se chcou znamená dvořit, což je lež. Nad tímhle bychom mohli mávnou rupou, to je usměvné, aby to lidi dostali do nějakých dobrých žurnálů, nicméně, co vlastně je špatně na takovémhle titulku, když si dáte jo něco něco u třeba projektivka. To má jak takovou, že v pohodě, že jsme tu konědru a teďka jsme o ní publikovali. Ovšem problém je, jestli to, co publikujeme, pravda, nebo není to pravdá, to nechci zabíhat. Odkážu vás tedy na to výborné review, oporučím, které kterém si nepovrženě které vyšlo myslím o ní. Tedy zabývá otázku vlastně reprezentativnosti výzkumu replikace a meta-replikace. Problém je ten, vlastně, když sklumáte, budete zkoumat do někde tady v Praze v Parku, ten vlastní kamoš chce týdaj Já diferenci. Může tedy zkoumám tak platí to pro všechny Sikorky tady na Karlově městských parků. Mě já jsem nejvážnější, platí to pro všechny Sikorky v Praze. my řekneme v Třeba v České republice, ne v Evropě. Jo? tím se vlastně vůbec nedivíme, že mi a vedeme to jako to nejpodstvíříště, co ten člověk může udělat. Ale vlastně kam ho vsahá ten inferenční kruh? Může třeba sahat, řekněme, na farus-máry nebo druh, ale už vsáhá to farus má, nebo máry nebo vitaminarka, která žije v jeho východní Ázii. Když třeba přijde ta Jarka, nebo třeba přes tu kulturu, tak prostě nemůže ten jejich platit i pro tu parku s vámi z Monty, Kouz, pro tu ten sesterský. To znamená, a když pro třeba celý rok parku a tak znamená, kdy na té hierarchii, kterou pro nás přijde, tak to uděláme, sestavíme určitě vlastně zastavíme svoji inferenci. A to je velký problém. A vlastně je třeba si uvědomit, že když máme nějaký název, a to že vlastně neříkáme skoro nic. Kdy ten jeden datový bod je, je, je v tvách pravděpodobností chyba, je to, je to prostě nějaký. False positive nebo je to komunitnější báze nebo něco takového. To znamená, my bychom měli dávat strašně malou váhu na takovéto jednotlivé studie, vlastně skoro nic neevozovat. V biomedicíně to samozřejmě nedějí, a když třeba někdo zjistí něco na vodkách, na tak dokud se to navíří, na oběři nejvíce nedávisle na tak vlastně to víceméně neplatí. jo? já bychom jsme se zvykli dělat strašný povyk z jedných studie. a vám mohlo třeba jmenovat nějaké pár studií, které kdy na vzor, 20-30 koněrem nebo ležsku a publika citovali se 10-15-20 let jako příklad, že ten je platí. Jo? Samozřejmě, to myslím, že studií udělali 10-20, tak zjistíte, že ten je samozřejmě neplatí a bylo to publication bias, protože to ušlo na něčem nebo něčem podobném. Jo, takže potom vychází takové ty mety analyzy typu, z fake, no time, to dokážeme, že má to nějaký, funky, nějaký formatek, ale pak se ukáže, že vlastně, když to někdo kde toho replikuje nebo to, to meta replikuje, tak vlastně ta, ta závislost klesá, kde se vlastně na koniec soukáže, že to třeba při lidí neplatí tahle věc. Jo, je, a to, to znamená, to je obrovský problém toho inferenčního rámce, kam až chceme jít. Tady právě nastupuje makronetologie, kterou tady spolu zakládáme, a je to teda věda, která se zabývá velkoškálový věr. Jo na těch Škál. Takže co takový makrato chce? Makrato chce reprezentativní geografickou. Tady je příklad našich dosud nepublikovaných dat inkubačního chování pěvců. Vidíte, že to máme rozmístěné ty populace po celé zeměkuli, všechny geografické oblasti, to je podle Holta 2011, a také všechny hlavní klády pěvců, a tady si 600 druhů, 34 členů. Takže vlastně potom, když děláte takovou tu tak potom ta už má nějakou váhu, zrovna A tak je to teda fakt skutečně, skutečně empiricky podložené a to, co si jsme zjistili, tak asi opravdu platí. Jo? Takže to je cílem makroedatologie. Přístupy, samozřejmě, jsou to mezidrová srovnání, případně nějaká rekonstrukce, budeme něco si z toho a potom v případě, kdy experimentální práce, tak jsou to metánalýzy. Dneska ty o které si dělají v kontextu, ty filogenetické metánalýzy, ovšem ani ty samozřejmě nejsou Nebluzstelné zase odkazují na tady většinu z těch klíček a i prostě dávat dost um, pozor na publication, báze na tady tyhle, tyhle věci. Tak, takže ta makro, zabývá jevy, energetické jevy, na meziklové rovně velký šál. A jako taková vlastně navazuje svou tradici na další makrovědy. Já jsem si tady teda dovolil možná trošku neskromně zařadit se do řady těchto velikánů, takže samozřejmě na počátku všeho je ten Charles Darwin, který, když si přištete jeho knihu, tak se dozvíte, že nebyl zajímat pouze evoluční biologie, ale také ekologie a etologie, že je tam je všechno. Potom byla prostě pusto nic nic, ještě darwinismus, a pak přichází si teda ti klasické další věci, že já jsem tady ze srandy toho Simpsona s tím zmakrovoucí jakože, toho Jim O' Browne, jak a potom jsem tam dal zatím sebe, ale samozřejmě to je, a teženě, jsem ještě nenapsal, takže někdo <laughs> z vás prostě se odvádí, ale tady zřejmě něj mnou z tak tady to toho můžeme upravit, jsme dovoluc, naradí, a jsme můžeme do rádi, a pak, pak to tady pak budete na takové česu. ostatně jsem tam já, musíte <laughs> mě vyšoutnout. Uh, samozřejmě tohle je dá těch předchůdců téma makroekologie je celá, celá třeba, že? Dva význačná je jméno kolega Lorec druhým je David Light, ale tam je, samozřejmě, jak znáte, a ty vlastní černý nebo z přednášek to byly makroetologové PAR excellence a zapývali se teda tím, co vám tady já prezentuju ve velké míře. Um, samozřejmě ten objev těch, nebo objev založení těch odborů často nejde o to, jak poslední, že já to poměrně no a hlavně se to používá, takže obvykle to z vás nebo z nás to Tak. Takže jak pracuje taková mikroetologie, kdy se berou data. Takže samozřejmě, dneska data se berou z internetu z různých databází, uh, ať už je to nějaká pohybová databáze, vyhavné databáze nebo internetové různý vaci a tak dále. Nebo samozřejmě sníhové, to je ta umordná práce v knihovnách. Uh, tady třeba to nemyslím, že poznáváte, To je nádherná knihovna, že? že to je bohatá americká univerzita Cornell. Tohle teda není bohatá, když jim ono vypadá, že to je slavná Alessandra Library of Oslo, to jedna z našich elektronických mínové na světě, to vypadá bohužel takhle, nicméně vynikající. To vlastně bohužel, když se potom zaboříte do té literatury a chcete literaturu od roku 1920, tak vlastně zjistíte, že velkou tragédií, že po 30 letech řádění dělnické třídy a 30 letech řádění volné roky trvuje, to je vlastně nemáme ani jednu kvalitu, která No, každá významně kvalitní západní univerzita má mnohem očivější akademickou knihu na všech v České republice. A to je prostě jedna z velkých intelektuálních tragedií, České, kterou nikdo moc neřešil. Nicméně dneska naštěstí je spousta lidí na internetu, hodně se digitalizuje, dělají to velké knihovny, dělají to Google, dělají to barvy, městské kreditní, dělají to Sora a podobné instituce, které vlastně dneska už prakticky do knihy ani možná nemusíte. No. Dalším zdrojem je teda Citizen Science. To je samozřejmě, vy to znáte, distribuční data, ale dneska už se začíná implementovat i ta data, to znamená třeba na Cornell Webers, tak ty dělají, už mají sprej, Feederwatch, tak mají agonistické interakce mezi druhými na obrovské prostorové škály, jak to tady jeden publikoval, teda začínají tam dávat třeba Foraging Behavior, já od těch chci ten to, aby to, tom ta pozorování, nebo bude to prostě pod, ale ještě po je to jsou vlastně moderní technologie, které dokážou suplementovat tyhle i ty pomalu behaviorální a No a potom jsou naše oblíbená muzea, že? V muzeji můžete, samozřejmě nepozorujete chování, ale můžete tam zběrat ta věda, to znamená morfologii zbarvení a podobně, takže tady vidíte, jak taková muzejní práce vypadá. Když si užijete zajímavé věci, třeba tady v New Yorku, můžete držet ale i kterého sbírali jistý doktor Hans Meyer v 1928 v Holandské Nové Pliny, nebo dokonce v National Museum v Tringu, tady ten výrobilý výraz znamená, aha, tohle sbíral Wallis, jo? Takže to je, to je třička, kterou zastřel sám pan Wallis v malé archipoladu a takže je to v do dneška. Na Dávina jsem si ještě nesáhl, to bylo si výdaj, teda s výjimkou že jsem si, pokud mě na to, co jsem napsal, tak jsem spíš, že jsem navštívil House, Kultulandína, a tak to je jenom jeden z těch Jo, takže tak to takhle, nebo si sbírajete to muzeu. Byl to jenom taková sranda, s tím jsem si to vypořádal, a myslím, si pořád samozřejmě z pohodlně vybrali toho těch prací, to vlastně jenom tak ilustraci vytáhla 450 stojík. Děláme i studii, co se týká růstu pěvců. Vidíte, že majorita je v angličtině dneska už, pak jsou tady nějaké tři velké civilizace, čínská, ruská, německá, pak už to upadá, ostatní přešli na angličtinu. Ono to takovou pametní Němci už to taky vzdali, se v 80. a 90. letech přešli taky na angličtinu, to jsou práce od řekněme 20. do 70. let v Slovenčině. Rusové vlastně to vzdali prostě sociálně, protože to tam všechno padlo a scholabovalo, vlastně, že tak to by bylo takový typ, který ruskina, angličtina, číňaní se ještě trošku drží, ale takhle to je takový no typ, který je takový. A takhle to zasmálí. Reprezentativnost, to je větší problém. Jo? Když se snažíte dělat nějakou makro-talalistiku, tak ideální by bylo mít vlastně nějaký stratifikovaný sám přes strom života, to znamená nějaký způsobem to rozumět sám, což se nám samozřejmě nepovede. Co to jsou? To je diverzita druhů ptáků, které jsme začali do jedné studovat, které budou spolu mluvit. To je druhů. Tam byla snaha na samou vládě, skutečně nějaké pseudonávodné. Z každého vládku zjistí nějaký významné počet. Ovšem, vždycky skončíte stejně tím. Já vždycky říkám, že máte Evropu, naopak no po světě, když se podíváte, na to jsou místa, kde zapustila Kozmická civilizace. Tam byl anglický vrchol daleko hledem. Takže je to Austrálie, je to Afrika a Severní Amerika. Takže Vysoká neregrespatibilnost těch dat, která můžete získat v jednotlivých vládě nebo geografických oblastech. Pak samozřejmě musíte vyjádřit obrovské úsilí, které nikdo nedělá. Dneska vlastně hodně letových studií se dělá, že se vyjádří někdo na vypíše si ten data data končí. Jo, ale když jste to dělali, tak prostě nepokryjete tu Čínu, to Rusko a tady ty oblasti nebo Latinsko-Ameriku, která je vlastně do čak částečně psána ještě v Portugalsku nebo Španělsku, ale určitě všechno no, na takže ta pravá matematologie, no, chápu, já je skutečně práce primární literaturu, Není to buková práce, je to práce s primární literaturou, dělíte primární studii a skutečně se ukazuje, poměrně často, že když jsou tyto my jsme je prostě, je to velký práce, když lidi takže je skutečně, že primární a vytáhne se dostanou. Tak jo, takže to bylo takový krátký přehled makroteologie, co to je, jaké má cíle, jak si pracuje, a teďka se podíváme na z dvě oblastí, které jsme tady, které jsme dělali ústavní zhruba pěti let, tak s těmi dvěma kolegy, jednak je to výčovská péče a jedná je to výčovské péči. Je v Takže co je vlastně motivací? Jo, obecně se v téma makroetologie motivací je mězdravá diverzit. A tak, ta, je to, že je, je to výčová diverzita něčeho, třeba velikosti areálu nebo abundancí, tak u makroetologie je to diverzita hování. A samozřejmě jste ze své oblíbené skupiny krásnou behaviorální diverzitu, ať už jsou to prostě včerající muzea, raci, jak my se dozvěděli na jiné konferenci, že to mají taky behaviorální diverzitu. A přece jenom reagují pták, takže ptáci jsou normálně to zajímavější. No, takže já tady posluju diverzitu v inkubačním chování zase objevců, kterými se zabýváme. Tady naho máte intenzitu inkubace, nesteptentinist, to je procento denní doby, kterou samička zahřívá v noci inkubuje u úpěvců pouze samice a celonost motiválně. Ve světle dní odchází se na. A to znamená, že proto vzniká to necelých 100%. Takže máme tady obrovské rozmezí, mezi si 30, 40 až 100%. Další aspekt můžete zjistit. Ona vlastně, představte si, má 50% tu intenzivu já, za 10 hodin, tak to může být tak, že je hodin na výcích a 3 hodin z já, nebo to může být tak, že je hodinu na výcích, hodinu z výcích, hodinu, na výcích, hodinu, na výcích, hodinu na po minut tak dále. To znamená, jak na si rozhodí ten pracovní náplň, která těch 50 ten termis, je vlastně poměrně parejbraný mezi druhy. Takže vidíte, že délka, <těk> tém, niklo, v opise, pardon, délka toho, tohle je inkubační směna, jak dlouho sedí poměrně na velička, to samička, tak je od pár minut až po dvě hodiny. Délka té žrací směny, kdy se jde na želad, zase od pár minut až po nějakých tři střetí hodiny a Když to potom vlastně pro nás obyvatele dostanete frekvence návštěv na tom místě, je to To znamená, jak často se vymění na ten tě, na balíček a ten samička, jsou to pouze uniparentální obáři od samic. Já se teďka vám ukážu tady příklad této studie, to je vlastně věc, kterou jsme dokončili tenhle týden, je to úplně časté, tady máme se toho premiéru, těch výsledků a je to, jo, no, bohužel nám to takhle to úplně rozdělávají, tak zkusit, co to bude to, to není postavit. Jo, tady akorát byly zakorované barevně ty klády hlavní těch pěvců, takže jo, zase vidíte, že ta reprezentativnost je mě slušná, je to pokryté všechno a přes ty klády, když zná taky, taky, tak je tam všechno, kdo neznáte vám, mě to řekne. Takže zase je to dobře pokryté, jak prostorově, tak phylogenetické. To phylogenetické pokrytí vidíte lépe na těch obrázku, který je, teda nám na to No takže tady to máte, tady se s těmi barvičkami. Uh, tohle to vidí na tomhle, to, stromě, to je vlastně distribuce té frekvence. Výška toho černého obdelníčku je, jak často chodí celničky ty vryce, že vidíte, že se to hodně nižší. Jo? Třeba ty ramony je to vysoká, frekvence v Petrovici, je od třeba 5 je to poměrně nízká frekvence. Ta bar fialová barva je vysoká, zelená barva je nízká. A potom můžete vlastně studovat a rekonstruci toho znaku. To znamená, můžete si studovat nějaká to asi bylo od předkovských linií. Jo, je, je to zase spousta metod, Metra leklího, takže to je metoda Maximum Leklihu, takže potom můžete zjišťovat, jak třeba, to bylo u předku celé té, Čeledi v lidé nebo celé čeledi děti a podobně. Takže můžete rekonstruovat chování, nebo je posiluje, a si způsobem se můžeme dostat do historie. Samozřejmě, jak mnozí vás dobře víte, podléhá to spoustě předpokladů a není to dokonalé, ale jaký si obrázek jak to tom jeho dává. Další věc, na kterou se můžete podívat, nemusíte to rekonstruovat, bude relativně jiné to chování, ale můžete se podívat, jak vlastně ta současná diverzita toho znaku říkáme disparida, jak je vlastně dělaná mezi subpláry, mezi ty sublinie. Jo? To se někdy formalizuje v pomoci te, tzv. DTL, to je polter, verze ty A tady je to pro dva znaky, toto jsou ty inkubačí návštěvy za hodinu, toto je pro srovnání hmotnost, takže nejprve se podívajeme tady na tu hmotnost. Ty šadá válka, tady, tam je pod chymě černý průměr, to jsou nějaké simulace v ránovným pohybem, nejby to asi vypadalo, nejby ta evolucija nějakým způsobem srov a tady ty černé vlásky, to je nějakých 300 filogenezí, na kterých je to empiricky zrekonstruováno, a ta červená linie, to je průměr těch empiricky. Takže vidíte, že ta hmotnost těla jde prakticky perfektně podle bránového a To znamená, ještě co to ta analýza vlastně říká? Tady máme recent, tady máme začátek první bifurkaci toho vládní. E, toho já to vlastně analýza říká, když mám nějaký nod, nějaký uzel na té filogenezi a mám dvě seříné vládě, tak já si to trochu spočítám disparitně, nějakým rozmezí range. Pro všechny důvody toho inkluzivního A pak si můžu spočítat disparitu pro levý plát a pravý plát, modrý a červený, modrý a zelený. Udělám hodně a pak spočítám jakou frakci z té celkové disparity, dělají ty subpláty. A to je vlastně tady to číslo, protože je to dvě, dvě to je frakce. A vlastně pokud si na té filozofii nasimulujete ranový pohybový pak a to uděláte tuto analýzu, tak vlastně zjistíte, jestli ta empirická eh, trajektorie odpovídá tomu že u té potomství to jde perfektně, to jsme že s tím ty hlubační se vlastně nám se to výrazně na nahoru. To znamená ten nad očekávanou disparitu. To znamená, bylo by to něco takového, že ty subklády jsou mnohem variabilnější, jsou disparifikovanější, než byste čekali e, díky neutrální evoluci. No, to znamená, dokážete nějaké diverzifikující selepci v rámci těch skládů. Při to může být vlastně otázka, Mě napadá jedna věc, já vám za chvíli ukážu důkaz toho, že predace hnízde poměrně silný savační faktor, který formuje tady ty výtubační návštěvy. což je logické, když je vysoká predace, tak se možná opomeňt, která hnízdá třeba třeba nápad. A Ono se zdá, že to může být tím, že zatímco zvíme, když jsou třeba community wide studies hnízdní predace, tak ve všech prostředích, co to savany asi a podobně, tak jsou druhy, které mají nízkou predaci i vysokou predaci. No. Pokud vznikne nějaký nová která se dostane do takového prostředí, tak vlastně ty nové druhy, které tam vznikají, tak jsou pod tlakem, diversifikujícím tlakem, jak na nízkou frekvenci, tak na vysokou frekvenci pohybu během Tohle je nebo krmení vládě. Takže tak to vlastně mohlo dokázat, to může ty nové vládě, které vznikají neustále, takže jsou být disparifikované, než byste očekávali, že to byla ani neutrální nebo censová dovednost. Ale je to jenom spekulace. To, že ta predace má vliv, to jsou tady tyhle obrázky, tady je na levo, no, tady je jenom X predace, tady je ta frekvence, tady je ještě délka těch balb. Takže běhá to jako podle hodinek, to znamená, čím větší je predace na hnízdech, tím delší jsou ty směny a tím menší, tím padá ta frekvence. To no nás skutečně ty samice si dávají majzla, aby nepřilákali toho predátora na hnízdo a je to poměrně silný, silný faktor. Potom tam znišla také vlif teploty, zejména na ty off-bauty, na ty, off na ty uh, žraci směny. No to značí mi vlastně chladnějí z doleva tedy, půl zpatnáct, 15 zpatnáct stupňů, to je původní stupňice, tak tím jsou kratší ty žraci směny. To znamená že sami se zkutečně nechce ta vejce někam dlouho vykládat, protože by ta teplota mohla hlednout pod nějakou uh, kritickou teplotu, která by mohla poškodit ta embrya. Co ještě zajímavé, co tam tady vyšlo? Tak to, to nám si překvapilo. Je tady tento vztah typu hnízda. To je vlastně jediné, co u toho typu hnízda vyšlo, že ty domů ten Nest to jsou taková ta mýtečka, spletená má má jiná zimová umílá, že to mám otevřená, ta mislíčka, spletená jména, ta dom a pak jsou kedy skutiny. Jo. Takže tady ta dom Nest mají zase delší ty žrací bauty, ty foraging. To znamená, že ta samička si dovolí odejít na další dobu. My si nám ale to je. A Pak se stalo, že oni vlastně vyšlo do to má Martina Function ekologie, který to asi vysvětluje. A on vlastně dokazuje, že... když jsem myslel, že ta uzavřená hnízda ta douhne, že mají antipredační roli. To znamená, že jsou důležitá pro to, aby kránili to slušku před predátory. A on vlastně dokazuje nám celé řadě dat, že to tak není, že vlastně ta hnízda mají stejný predáční míru jako otevřená hnízda, ale dokazuje se, na několika charakteristikách, že mají roli termoregulační, že vlastně pomáhají udržovat te Prvním té samice, která sedí na Takže To je logi logika, že ta samice, pokud má takové svaté jídečko, tak si může dovolit to místo opustit na další dobu, protože ta, ta, ta, to drží dále déle, takhle kolem těch vajíček. Oni to legovi to znají, že když vy třeba vyflašíte umíčka nebo nějakou jinou podporu z tak to je pěkně vyřáta pizza, ale něco otevřené místo kladne mnohem rychleji. Takže to je vlastně vliv toho místa, který nám tam, nám tam taky vyšel. Tak, takže to byla taková první příklad makro, makroetologické studie, například inkubačního chování, té frekvence. A v druhé části toho léčivského chování se vrátím po pár letech zpátky, kdy jsme pár prací, co, které se týkají uh, role samců. To znamená, že samci jsou dobří během té péče o snožku, můžou vejce nebo máty. My se se zaměřovali na vejce, děláme, děláme hodně toho inkubace. Jako motivaci. Tady uvádím dvě studie, jedna nová, jedna starší. Jsou to vlastně takové analýzy nebo něco podobného, které se zabývají tím, Když u biparentálního inkubátoru, to znamená, u druhé oba rodiče, když odděláte nebo nějakým způsobem medikapujete jednoho z nich, co se stane? No, jestli se to vadí nebo nevadí. A zjišťuje se, že to vadí. Na no tohle je studie na bahňácích, kde vlastně tady je biparentální, hnízdot tady je panentální. A vidíte, že když ten jeden rodič kibí, tak u většiny těch druhů, skutečně ten úspěch ní do dovolu. To znamená, že ten druhý rodíč je důležitý pro úspěch toho místa. Tohle je starší studie, meta-analýza uh, od která to dělala jak na vládě, těch tak na vlídcích. Tohle je ten ukubační příklad. A je to vlastně případ, když třeba máte, vypadem právní aby to jedno aby toho jednou rozuměte a hoděláte. Domů zatříjíte kříhl, Vlastně jako jako nevyhodníte. A vlastně máte trošku víc. Ale ten druhý, ten respondent, začne marka trošku vých, to znamená je nad tou nulou, ta nula je očekávané bez manipulace, jo? Ale vlastně celkový ten úsilí, třeba ta intenzita jde dolů, jo, je pod tou očekávání. To znamená, že ten, ten respondent to trošku kompenzuje, ale vlastně nedokompenzuje to celé. A pak to může mít jako kosty pro to vnízdo. Samozřejmě otázka je, jestli on to nedokáže kompenzovat, nebo jestli nechce. No, to je velká otázka, zase spíš, nechce, protože by jsou stabilní vlastně. No, v případě, že ta kompenzace je nedoklná. byla úplná ta kompenzace, tak prostě ten se natalika šle a, a nemusí tam mít vůbec. Jo? Takže toto je případ vlastně nějaké si sumarizace mikroetologických studií na jednotlivých druzích, které se něčím zabývají. A ten emergující petrn je ten, že vlastně ten ten pyparentální incubace je důležitá, protože ta má ročka. Teďka my se můžeme jako makrotologové ptát, jaký to má teda efekt na té makrotologového. To znamená, jestli to vede k evolucí nějaký jako pertinence, nebo nějakých typů chování například druhy, například na hladu. Na když jsme dělali vlastně takovéhle studie, když jsme uh, pracovali se inkubujícími zase pěhci, baseniformes, a my jsme si tu intenzit od incubace, to je tenhle, to je asi Y, u tří strategií Onyfima znamená, že je kupuje jenom samička a ten samec tam sice jen nedá vůbec nic, třeba tím nebo se to jeho Tohle znamená, že kupuje tak jenom samička a ten samec první na ní, to znamená, dodávají energii, ona sedí na A tohle je že sdílejí kupaci. No a vidíte, že ta, ten ten den stoupá, to znamená, nejnižší kolem 65% průměrně, kde ta samice dělá všechno sama. trošku vyšší průměrně, ten samec pomáhá, to znamená, dodávají jich energii na ní. To je logické. A úplně nejvyšší celková je, když se ododělí, skoro 90%. Ale vtip je v tom, že vlastně ten šedý obdělník je ta samice. To znamená, že ona vlastně věnuje nejmenší času, všech těch strategií té inkubace. To no, znamená, ten samice nejenom, že jí pomáhá v tom, že celkově je ta intenzita inkubace nejvyšší z těch strategií, ale zároveň vlastně ta samice se nejméně, řekněme, namahá. To znamená, že je na tom nejvíce energeticky. Potom, když to vynesete proti sobě, celkovou tu, na ten věc a tady toho samice a samce, tak se ukazuje, že s tou inkubace samice nekoruje celková, ale tím samcem docela samějí. To znamená skutečně, že čím víc ten samec se tak tím větší je celková intenzita inkubace, tím vlastně víc se tady věci zatřívá. A tohle je vlastně příklad, jak se ten, ten mikropetn může překlopit do vlastně nějakého širodoškálového petnu na příti druhy, a může to vlastně jedním z jistým způsobem se zcela vlávují určitě manipulatelným mikrostudium dokazovat důležitost té samší pomoci tady v tom připraveném inkubace. Si zajímavá věc, že když si vynesete pouze u těch biparentálních inkubátorů, kterých asi 24 v tom vzorku, proti zaněbysné šířce, tak uvidíte, že vlastně v tropech se podílejte že se zhruba 50-50 metričovské péči, zatímco vy do temperátusního s okránka, někde je v Vlastně ta intenzita inkobace samice stoupá, tohle je samice. Jo? A to pověděla, že to je pravidlo, že vyšší modalita samice dnes a tak dále. A to Martin zase se 2015 že dvě práce v Americe nečili, že to krásně, ukazuje tady tu kapacitu, nebo řekněme korelaci, ale silnou evidenci. No takže ta samice, dál víc, ale ten samec naproti tomu, vlastně toho temperátu, ta jeho podíl klesá. A to znamená, podíl je čím méně a méně na té výživské péči. A ta je, že to může být. A jeden z faktorů, který by to mohla být, by mohla být paternita, protože my vlastně se domníváme, těch tady že to úspěšně málo, ale ukazuje to asi na tým, že v stropech, je nižší frekvence mimo párové paternity. Zatímco v temperaturě je ta nevěra, že samic vyšší. Takže tohle je nevěrný, tohle je věrný. Ten, ten rámeček je prostě 0%, tady je to hodně. Jo? A potom my si vlastně vynesete uh, tu míru toho, jak samčí pomoci, jak ona hodně vůči té mimo párové to sice 20 22, ale funguje to. To znamená, že čím větší je, ten se tam upaduje baterie, tady někde je ten stranad tady někde je ten hranější, tak tím nižší je, to je relativ motivation efekt, prostě tím méně ten samec se podílí na zatřívání těch párců. Takže tohle by možná mohlo vysvětlit tady ten to se globálník přesně několik stavek 20. Takže to je vlastně příklad toho, kdy už nesledujeme pouze nějaké krogenetické logografické petra stědáve a snažíme se zjistit nějakou, řekněme, kauzalitu, ale samozřejmě pomocí pohledací, ale snažíme se sledovat celé faktory, které by mohly existovat kvá jednou mezi druhých těch daných zajímavých znacích. Tak, takže to byla ta um, příklad inkubace um, objekců. My jsme potom vlastně Podobnou věc, to znamená spolupráce mezi rodiči, kde moc se sami podílí na výcviku láně, studovali u všech ptáků. U ptáků. To, je ta, to je tady ty dvě studie s maďarskými kolegy, kde jsme vlastně měli tady českou péči od stavby místa až po postvažinké během celého hnízdního cyklu a v každé fáze se dávalo i sami se sami ze sebe tedy nebo to všechno dělá samice, nebo to všechno dělá samec. A vidíte, když se podíváte, tohle je graf pro předlýhnutí vajec, tohle je políhnutí várec, Takže vidíte, že u ptáku je celá vlastně distribuce strategií, to znamená, na nula jsou 50-50, které se starají o stejně. Tady je to uniparentální, kde samice, samici, tady je pouze samce. A vidíte, že ty distribuce trošku posunují, tím, že před tím je to být doleva, polýhnutím je to což je docela pravidlová, ale vlastně pořádně nevíme, proč to je ale budeme to snažit odpovědět do konberské době. Ale vlastně vidíte, že to zase vyhává že je to z té prostě kde jenom samice, jenom se Co potom se teda to tom, že je vysvětlené? Když jsme to vysvětlili, jsme si vypočítali z těchto grafů tzv. kooperační index. To znamená, mě to vede je kde nula znamená, že se stará buď jenom samice nebo jenom samice. A jednička znamená, že se starají oba větši. Čím větší je to číslo, tady pak ukazovat, Čím větší je ten kooperáční úlec, tím vypářenější jednoduchá kléče. No. Můžete si to můžete vynést takhle na filogenezi. Tady jsou všechny druhy ptáků, tady jsou běžci, se tady začínají běžci a uzavírají to novosvětští, tím to Co zase na to vidíte, zase trivialitu typu, že u některých je to tak, u některých je to jinak. Můžete to studovat zase nějaká nějaké konstrukce, filogenetiku a podobně. Zajímavé na tom je vidět, že když se omezujeme na pivce, což my často děláme, které začínají někde tady, tak vlastně můžeme často ztrácet poměrně zajímavou diverzitu. Když se na ty nepivce, tam ta diverzita je mnohem větší. Když tady jsou husy, ale protože to dělají, kde ty rodiče se hodně starají společně, kachny a e, hrbaví, tam je to většinou na samici, u čáku a u dalších je to zase poměrně vyrovnané a tak dále. To znamená, nikdy je se podívat za dům na pivce, což já často nedělám, ale je to často zajímavější. Jo, těch Ostatních, uh, a my jsme se potom vlastně ptali, mimo nějaké tady tyhle telemedicí možování, které faktory mohou být zodpovědné za to, jak vytvoří tu kooperaci mezi rodiči. Zademe se tři věci, mimo teda nějaké další, které by uh, vás mohly zajímat. Jedné to byla systémem barová pak to byla dimorfizmu velikosti telemedicíny, ten jsem sociálně měl systém a pak to byl poměr pohlaví v populaci. No, my měli to ukážet ty zráz. co to tyto to a co nám vyšlo? Vyšlo nám vlastně o se na to, co jsme zpělili už předtím, na tom malém vzorečku těch ptáků, jak jsou to inkubace, že čím je vlastně větší míra vypadá paternety zleva do pravá, tím klesá míra kooperace mezi rodiči. No, Takže ten index klesá. Mm. My jsme potom počítali i ten, ten, ten, ten symetrický a asymetrický podíl samce, a tam jde vidět, že to jako táhne že samce. No a skutečně, čím větší čím čím myopadava paterneta, Druhu, nebo v té situaci, tak tím méně na samec schopný, schopný, tím méně se prostě stará o to potomstvo přes celý hnízní cyklus od, od, od stavby hnízdám až po To je potvrzení menší studie na no, té kombinaci pevců. Potom navýšení vztahy tady se sexuálním dimorfismem a s poměrem pohlavy. Sexuální dimorfismus je zajímavý, protože on se používá často jako korelace sociálních hnědých systémů, polyvinie, monogamie, polyandrie na té škále. To zase vyšlo, že čím je ten, ten dimorfismus větší, a to je, jestli víc samek, větší samé, větší samice, jestli je to polyvinie nebo polyandrie, prostě čím se to vychýlí od toho, že jsou ty jedinci podobně, jsou asi monogamní, tak tím zase spolupracují méně. znamená, ten to polaví, které je větší, v samější sexuální kompetici musí více investovat do získávání partnerů, tak vlastně to ubíhá ta revoluce směrem od té většinské kooperace. A něco podobného vlastně je u toho Adelce vzrejšil, ten index vlastně je zase od vyrovnaného 50-50, od jasra. To znamená, že nevíc sam, populaci, nebo nevíc samstvou populaci, to je jedno, zleva do Zase, čím od 50-50 je víc, kdy je ten poměr pohlaví a, v populaci, tak tím zase, sice ne tak rychle, ale signifikantně klesá míra kooperace mezi těmi rodiči. To znamená, je to určitý asi je, když máte v populaci vyrovnaných tak po poměrně tak to lidi ještě se může vzpět. Zatímco když jedno hodně přebývá a jedno hodně nedostatku, tak to je hodně nedostatku, tak by měl velký zájem a může vlastně se věnovat získávání dalších sexuálních partnerů. Zatímco tady je hodně v přebytku, tak nenajde to remaking opportunity a vlastně nedbývá moje sestra, nebo mám o tu snočku nebo o ten mladě, který dochází jako vychýlení, kdyby já jsem tady ještě Dneska, že to tak je do no, 2015, od té spousta studií. Kolega Tamáš, jaký se, se tím zabývá hodně v posledních letech, ale na to hodně a tak dále. Nicméně jaká se že že by to být významné třeba v městských populacích, kterého kontroverzní, ale v některých případech vychází, že právě ten poměr a druhý poměr v populace lidí může predikovat třeba někdo násilí nebo ochotu můžů starat, starat se o děti. Říkáme, je to kontroverzní, ale je to jedno z dítek dá se o tom zase na tom báda. takže Tohle je příklad toho, tak se můžete snažit pomocí pomoci té konkrétní genézy predikovat nějakým způsobem ten velký pattern a příti Takže to je, si myslím, jo, to je všechno k tomu, který české prénči. A teďka jsme se teda podívali na to zbarvení. to zbarvení je jeden problém. Razměn vás tušíte. zbarvení je divný znak. Špatně se s ním pracuje, špatně se kvantifikuje. Tady mám nějaký k tomu, jo, tady je tohle hruzu, my se do toho pustíme. Co, co je to problém? Problém je ten, že když budete studovat morfologii ptáků, a když půjdete muzea nebo někde, měříte, měříte na ptákovi délku šířku, příklad, a měříte zobáčku, délku běháku, prstu a dráku, A řeknete mi ty čísla, já vám řeknu, jak ten druh zhruba a jak ten to zhruba žije. Ne přesně, protože existuje jako. S jednou morfologií se dá dělat různé věci a, morfologii a ale docela dobře to funguje, když dokážeme predikovat, jak ten táh je používá poly a podobně. Proč? Proč to tak je? Je to tak proto, protože tam vládne fyzika, tam znamená omezení. Protože, když máte hlubokou volu, potřebujete dlouhé maty. A Když potřebujete pličkovat vlasem mezi, mezi, mezi věcmi, potřebujete krátká, široká křídla s nedápovým. To je aerodynamika a vlastně takhle to funguje. U toho je to jiné. Představte si, že budete mít zvíře, třeba tedy toho, toho tukana, a chcete zjistit, je teda kritický nebo ne. No to strašně na výsáknout, když je, že? Něco jiného, bude tak kritický, v něco jiného je kritický, je v tropickém leseplu. No. To by jako nebyl až takový problém. To se dá ještě zvládnout docela více. Ale co je další problém, které to, to, vlastně. to si, že řeknete, někde je zbarvený ten samet nějakého druhu a se se mě, jaký máme ten systém. Já vám řeknu, já nevím, netuším. Co k tomu potřebuji za další informace? Potřebuji vědět, jak je zbarvená samice. To znamená, nevíte o to, jak je to zvíře, ale o ten referenční rámec. Protože když budete mít takovéhle zvíře, tak ta samice může být vůzovka pevnější, nebo méně pevná, a vy to může indikovat polihandry během poliginy. To znamená, strašně hodně zbarvení je, co děláte ten protihrad, když to Podobně třeba. Když vezmete uh, ptáky s různým tvarem přídla, široké, krátké, až dlouhé, dlouhé, úzké, tak vlastně já vám budu schopný říct, si asi pohlyba, jestli je to Flapping Flight, nebo Soaring Flight, a tak dále. Zatímco když vezmete samce nějakou druhou, a jeden bude červený, jeden bude, uh, do, aranžia, jeden bude do zelená, a bude do nějaké morfy, a se ptáte si mě, který bude úspěšnější, tu sami, který bude úspěšnější, poledňový, nevím, neví to nikdo. Takže si musíme zeptat té samice. To znamená, zase je tam důležitý ten protěh nebo spolu to znamená, výroby si udělá nějak. Takže to zbarvení týmu zpěv a tak dále. Vlastně dostáváme se do oblasti sociální dynamiky. Co dělá ten druhý Takže tak dále tak dále. Takže obecně, které se říct na mluvil, že vlastně my s tím zbarvením děláme různé klip. Já vám to chvilku ukážu pár těch věcí, co jsme dělali. Ale vlastně je mnohem těžší s tím zacházet a vidět, co děláme. No, nikdy můžeme dělat opravu, prostě nevím, to nastaví, to no? Takže co je teda to zbarvení, jeho kvantifikujeme. Základním přístupem je zkusit si nějak objektivizovat. Nenom dělat jenom očíma, ale nějakým způsobem. Můžete to dělat spektrofotometrem, což jsou tady tato data u výdlovy hajní samice, samec, asi 13 plošek po těle, 37 nanometrů, ptáci lidího 320, 400, reflektanční spektra. No, takže tohle je ta žlutá barva, tohle je ta černá barva na tom samozřejmě akromatická. Už musíte to dělat na fotárky, než musíte to dělat v který je vytečně drahý a má své nevýhody. Ale vlastně cílem je potom toto spektrum odrazivé nějakým způsobem převést do nějakého, říct, za barvou. V tomto řádku je trychromát, to jsme my a v tomto řádku je tetrachromat, to jsou ptáci, jednoduše na tom takže pojďme na ten první řádek Tohle je senzitivita krátkého, středního, dlouhovelného čítku. Vlastně, když si toto spektrum překryjete, třeba toto ploché, před tady, tak vidíte, že ten, ta achromatická no, barva dráží zubová podobně všechny ty čítky, takže vlastně proto je to barvené barevné, ta achromatická. Když si vezmete tady to žluté spektrum, které tady na nahoru, takže zjistíte, že tady ten alko bude drážit strašně moc, a vy to S nebude drážit, drážit vlastně vůbec, protože začíná na 500. Pokud pomeneme, tady ten úvarvník. To znamená, to je prostata varvného vědění. Biodiferenciální drážení a tak vlastně vznikajek ty Co s ním dál? Vlastně máte pro každé to spektrum, každé to spektrum je jedna tady ploška na tom těle toho ptáka. Můžete si ho do 3D prosporu. S, L, M. Vlastně můžete na těch osách vynést, jak moc ten jednotlivý šipek, a můžete vynést vektor, to je tady toto, ta čára, který odpovídá tomu konkrétnímu spektru. Takže pro každý jednotlivý spektrum, to je věří dostanete v tom 3D prostoru vektor. Tak. A někam uděláte ještě jednu fintu. Když se narysujete vlastně, tady takový ovětno námený trojuhelení, L vrcholy LSM, a ten vrch, vezmete a plásnete ho takhle do 2D, na, na to plátno, a vlastně zachováte si jenom ty průsečíky těch vektorů s tím trojuhelníkem. To je tady tento průsečík. Prasitováme na tu barvu. To znamená ten loading na ty jednotlivé průsečíky, i ten diferenciální, se projeví v tom, že ten vektor bude mít různý sklon, propíkne tu rovinu v různé místě a tady na vidíte ty barvy, nebo ty falešné barvy, a vlastně bude to různá barvička. A to musí říkat vizuální prostor. Jo? Je to vlastně nějaká si objekt, pokus o objektivizaci toho zbarvení. Jaký je problém v tomhle? Ten problém už ten natačuje, tady ten kartuch. Ten vy, vy zahazujete informaci o světlosti tou zbarvením, to čemu se říká saturation. A to je vidět tady. Saturace je vlastně to, když budete mít achromatickou barvu černou, tak ta je plochá, leží tady. Šedá bude plochá a bude ležet tady. A bílá bude plochá a bude ležet tady. A to přeháněvala To znamená, ta výška nad tím, pod po Y, ta celková uměřivost se v tomto případě ztrácí, protože je o relativní drážníky. Takže ať bude ta plocha barevná chromatická chromatická, kde chce, tak relativně podráží ty, ty stejně. Takže ten vektor bude mít úplně stejně souřadnice a bude akorát ta tečka tady, tady nebo tady. Ale je ta tečka, to nepoznává, protože my bereme jenom průsečík s tou trojhrannou To Je to jenom v co, co to znamená. Proč jsem to tlou, dostoval na člověkově s vaším Prostě protože jako, právě to bylo složitější. Ty jsou takže k tomu. Tím, co nám tady přibývá ten krátkovolný, buď to violet nebo ultraviolet. A abyste skonstruovali tento graf, máte tři osy a vektor, tak potřebujete 4D. No, takže ve 4D prostoru skonstruujete tento graf, ten proto tady je prázdný, tady nemůžeme ho vidět. Ale, tak tady propícháváme tím vektorem ten 2D trojuhaleník, tak tady propichneme tím vektorem tento 3D jehla. No, to znamená analog toho, toho 2D prostoru vizuálního u těch je tady ten vizuální <coughs> jeden u těch tetra A Zase poloha každého puntíku uvnitř toho, co to ukážu empiricky, uvnitř toho je Každý puntík je jedno spektrum. Tak jako tady každý puntík je jedno spektrum moců. Takže tak tam můžeme překvapit ty bary, které v vizuálního prostoru společně s Další metoda zpracování barvy je princip komponent a nález PCA ale to nebudou teďka zmiňovat, je to tady strašně moc. Takže co teda můžete, už jsme si to prošli, dělat s těmi barvami. Takže první věc je, že si můžete změnit barevnost nějakých vládů. Můžeme pracovat hodně s australskými pěvci, že tohle jsou střízlíkovci, arkantizide, menosavky, malifabide, modroplášníci, malolidé, tady je zástupci. Tohle je ten měhlán, tady je ten UV vrchol, jo, Středně volný, dlouholený no Vidíte, že třeba tady ti, na chvíli případně několik desítek druhů, vidíte, že ty střídlicosti jsou vlastně ne barevné. To znamená, všichni jsou zúpry sebe, ty barvy jsou uměle podobné. Tymi dosávky už jsou barevnější, zejména se protahují tady, ty červené barvy mají často žluto na sobě a podobně, a ty modré pláštěnky tě naplně Jo, To je skupina, která až má nejmenší dost těch tak je vysoce barevná, a že zejména se protahují směrem nahoru k tomu krátkovlnému nebo nejkrát kvůlnějšímu čípku té, té fialové a potra roviny. Takže no, to jsou vlastně velmi vyspravě omální barevně, barevně zvířata. Co teda s tím dál? Dál si můžete vlastně kvantifikovat rychlost evoluce. Znovu, když máte takové tři skupiny, které se liší celkou barevností, řekněte aha, tak buď jsou různě staré, a evoluce je stejně rychlá, nebo jsou stejně staré, ale nearych, a u některých de v některých omálních. Takže to budete rozhodit na ty plošky na těle, takže tohle jsou zatím nepublikované data, co děláme, které jdeme analýzy, Proto tady jsou zástupci těch malovide, tady jsou melifagide, tady jsou agantyze, takže jsou to tady poměrný zvířata, ale ne zase nějak moc. Takže se navzniká tato analýza. Když si kvantifikujete než postavu, co se na tom těle to toho ptáka, tady ty indexy, tady ty kódy, to jsou vlastně jednotlivé plošky, takže throat, Brest, břicho, primary a podobně, části toho ptačího těla. A vidíte, že některé jsou hodně pomalé a některé jsou hodně rychlé. A když zajímavé, když mu potom dělá tam klastrovací analýzu na těch rychlostech evoluce, tak zjistil, že mu tohle pěkný pěkně vlastně na tom těle. Ono samozřejmě není divu, protože to tělo také má toto dopadat, že takže není náhoda, že sousední vlastně plošky mají podobnou třeba rychla evoluce. nicméně je zajímavé, že právě tyto plošky na hrdle, při a hřiště, tady ty modré, že mají nejrychlejší evoluci. Znamená to jsou oblasti, kterými ty ptáci můžou komunikovat, signalizovat, aby už teda přátelé nebo nepřáteli, takže to je spíš podobně, není asi náhodou to běží nerychlejší. Co je tady ještě zajímavé, jsou tady ty primaries PR, jo, ty jsou totálně pomalé. To je tady ta oblast, vlastně má špička a pan je tady asi tuší pro, že tam bude nějaký constraint. My jsme vlastně to tež podobnou dělali ještě na Rodeo Orios, to je tady ten další graf, což jsou, víte, žluvy, je žluva hajní, ale ty žluvy asi 30 po celém světě jsou taky takhle pěkně barevné. A zase, jo, když podíváte, tady jsou nějaké dvě barevné charakteristiky, tady rychlost evoluce, tak ty primary jsou tady jo, daleko, daleko pod ostatními barevnými znaky. A my se bavíme na ty zvířata, takže ať jsou jakkoliv barevná, tak vlastně ty primary jsou vždycky nějakým způsobem melanizované, melanizované šedé nebo černá mysl. To znamená, je tam stejně samozřejmě velmi silné slabší si kontinenty na funkčnosti mladé, aby se neotěly, aby vydržely, když je tam nějaký odřepalý. Takže co se na ty primary tak ty primary jsou vždycky velmi pomalé na relativní části toho, toho těla. Museli jsme ještě znát rychlost evoluce s morfologií a se zpěvem s nějakými zpěvnými charakteristikami. Ten svět byl poměrně rychlý, ale záleželo strašně na té konkrétní charakteristice. Já bych přeskočil tady ten graf, to si nevšimněte, ale podívejme se třeba na tento jako vztah, co se dá dělat dál. Kromě rychlosti evoluce, když nemůžete konstrukovat vlastně tzv. způsob evoluce nebo moučku, to znamená, jakým způsobem dochází k té evoluci. Když si představíte toho pládu, od počátku až po recem, tak vlastně může ta evoluce být konstantní rychlost. To je krásná Nebo už k tomu, že. Časně evoluci kládu běží v a pak už to běží pomalu. To znamená to nějaká ta radiace. No? no to může běžit pomalu a ke konci zrychlej. No, že tohle byl ten delta model, to je ten vlastně um, nerovnímost evoluce na historii celého toho kládu. Ten kapo model to je něco jiného, je vlastně uh, nerovnímost evoluce mezi speciálními glámosmi. No to znamená, ten vlastně se ptá, běží ta evoluce stále gradualisticky, nebo Během těsní po specializaci je zrychlení, a pak už to stavíme nebo to vyšší pomalečku. Zase zrychlení zase dostáváme pomalečku a tak dále. Všichni můžete tohle hledat podle Když se podíváte na tohle, tak je to takový myšmač. To znamená, to, co je, mára, že budoucnost je pluralistická, má je nezdit, ale je to asi 20%. Věděli co nám tak trochu vyšlo, tak je vlastně tady ta výrazná podpora pro ten kapamodel u toho Color Span, což je celková barevná diverzita těch a ta optimalizace toho parametru kapa je na 0. No skutečně znamená, že je to naprosto speciální evoluce. To znamená, nic se neděje, pak to úhle to zbada. nic se neděje, pak to boukno, možná nějaké jako dnešní a tak dále. Takže vlastně jediné tady to mění výrazná podpora pro ten speciální model evoluce. Jinak je to fakt velmi heterogenní to dále. Takže tohle je případ, že se můžete podívat nejen na rychlost evoluce, tak na její způsob. No a poslední věc, co se dá dělat, nebo neposledně, ale je to můžete potom to zbarvení, které je poměrně pastré, teda teď ho budu mluvit o těch nedostatkách, což jsou tato zvířata, tak můžete si vztahovat nějakým faktorům prostředí. Nažím jsme udělali několik jednoduchých analýz, my jsme to publikovali, že jsme si stáli zbarvení zase těch paní do a k podmínkám prostředí, ve kterých zvířata žijí, klimatické, vegetační a podobně. A tam nám vlastně zajímavá věc, jaké to. K tomu pravidlu je něco podobného, mě zvířata, která žijí ve dalších oblastech, a tady jsou aridní, tady jsou vlhké oblasti, tak jsou tmavší, zejména na dózální straně, protože to je stejný zvíře, které je dózální atmavé. ta Austrálie to platí obecně, zde právě nejenom roste vlhkost, ale také roste bohatost vegetačního nápoje. To znamená, tady tohle jsou nějaké polopouště, tohle jsou trošku lidské a takže samozřejmě může to souviset s antibakteriální obranou, to souviset s maskováním čímkoliv. No, vlastně krásně rozprvé ten problém makroekologie, který jsem tady nechtěl změnit tak brzy, ja na konci přinášky, ale myslím, ho, opak, opráknot, že mohl tak odpláknout, že všechno analýzy korelační. No, nemáme pravdu, že to znamená, tam zase předáváme to štafetu mikroekologům, aby ty hypotézy, které nám vypadnou z takovýchhle širokoškálových analýz, zase oni testovali někde v terénu. No, takže, ale to je příklad toho, že můžete potom si uh, snažit vysvětlit, jak to tam je, jak vyvíjet charakteristiky nebo ty charakteristiky Doposud, a, už to jo? Takže do posud to byly vlastně analýzy zbarvení na druhové úrovni. Ale neřekl jsem vám to, ale byly, byly to samce, bylo to zbarvení samců. A všem, samozřejmě víme, že nevšel druhou jsou samci a samice stejní, ale mohou se lišit. Na ten rozdíl, to tomu říkáme dvojtvárnou zbarvení nebo A co můžete udělat? Vy můžete řadný věc, buď můžete analyzovat zvlášť, Zbarvení samce a zvlášť zbarvení samice jako znaky. Studovali jsme jako revoluční se Můžete a rozdíly mezi sámcem samicí. To říká jako jeden znak a na tom měla takovou revoluční dynamiku. V případě sámek si. My jsme dělali vý, takže já začnu tím prvním případem. A sice když jsme vzali zvlášť samce, zvlášť samice. To jsme dělali zase na těch potrklášnících, malí <coughs> kde vlastně tohle, co jsme viděli, to je ten barevný jehlán, tady jsou ty ale když si ohraničíte nejmenším možným uh, objemem polygonu, uh, samce je to samice, tak můžeme si to dobře, ale samičky jsou tady to žluté a samci jsou celé tady to modré. To znamená, jo, to tady vidíte, nevzpět, to znamená že u tohoto pládu táku samci jsou mnohem, mnohem barevnější. A zejména zase ty samci vníkají nahoru tady k té ultrafialovému vrcholu, kde tady těm modrým a fialovým různým čepíškám a zádičkům, které hodně efektují vrát podle to na záření. No takže samci jsou mnohem barem výšek, kde se zase můžete ptát. Už to nemůže být tím, že by měli rozdílní čas, protože to je ten týděk Takže logicky, pokud máme stejnou historii a máme takovýhle rozdíl mezi samcem a samicí, tak ti samci asi musí mnohem rychlejit spadit. Jsme vlastně, jo, pardon, no, za chvilku, tady máme jiné vynesení těch barev, když se kolem toho jehlenu koule, a ty pečičky se promítnou, jak jména na země kolíá se z toho matka. No, to pro někoho je to názornější vidíte, že skutečně ty samice tady mají kontinent maličky. Ty samice tady mají obrovský kontinent a samice vůbec nesmější. No, to obvio takovou. Takže tam krvalí, oce samice. Takže to krásné, to je to a myt to jsou takové ty šedé myšičky, všechno ostatní, letalů. Ony mají ještě různé vizuální systémy, jsme se tam zabývali, ale to nechci z toho zabíhat. Takže to je nevzal. Takže Říká je Můžete to zase planifikávat různě, můžete si vyjít něco, něco, čemu, čemu se mi říká tradegram, to znamená nějaký zobrazení disparifikace. Na ose X je čas pro samce, pro samice, a na no ose Y je vlastně to zbarvení současné. Ono to to zastavili pro nějakým ancestrálním algoritmem, dívat se vlastně, jak se to barvení rozhodnilo samozřejmě. Vidíte samozřejmě, že jednak sámce jsou teda mnohem, o to bych věděl, je barvenější, že to musí jetit rychleji. A zejména jsou tady tou magenta barvou, tou um, fialovou, tak to jsou ty UV vidící klády, no? tedy tohle jsou to ty, ty fialové vidící klády, takže tam je nějaká nějakým s vizuálním systémem. Takže takhle můžete si potom vlastně podívat, jak docházelo a kde. kde, docházelo k tomu sprintu. Tady vidíte, že ten sprint se zhrál hodně tady, na této větvi, tady, tady je Splendens Cyanus, tohle je Malurus Cyanus, super Superfair které se v předalostravě dělá hodně populačních studií. Jsou to je strašně zajímavý modelový kruh, takže vidíte, že ten je skutečně, jako kví na ty malovědy, poměrně a takže a taky se taková aberátní. To dál, a to další věc kterou můžete vlastně udělat, nejenom teda to rozhodit na samce a samice, ale ještě se znovu podívaj na ty plošky, na tenhle graf. Ukazuje že jenom sám ten V řádku jsou vždycky nějaké barevné charakteristiky. Jednojaké. Dlouhovolné, středněvolné, UV, saturace, brightness. Tohle jsou vždycky samci, tohle jsou samice a odstím barvy, rychlost a Já vidíte, že samci jsou sice rychlejší celkově, ale je to hodně heterogenní na tom jejich těle. To znamená, třeba špičky křídel by věděli, to je prostě zastavené všude, ale třeba od je taky poměrně pomalý. Ono je to vlastně naopak. U těch samic je poměrně pomalý, protože ty samice se liší třeba v rámci poddruhu mezi těmi uh, ve barvení na první straně odsázu. Ale ti samci utíkají hlavně co se týká se té přední části těla, prsa, dřihu a překvapivě taky na těch zádech, ale ne na Největšinou na hlavě, a určitě na se svět. To znamená, je to zase heterogenní nejenom teda vlastně v čase, ale to heterogenní na té topografii to co čeho A prostě se o tom můžete dělat nějaké protézy a zase tady tuhle práci můžete předat nějakou mikrohytologovi v terén, který je na mě můžou testovat na nějaké experimenty, proč tomu tak může být. Proč zrovna teda na některých částech dělat, to je na a podobně. Tak, takže. A? Jako mluvit? Já jsem tady chtěl chtěl to říkat, no, protože a, když jsem se mluvil na přednášce s uh, Lukášem, která to chvíle vyjímavě, tak on mi říkal hlavně nevostný, diplomatismus, že jo? On se tam říkal hlavně ho dovést, no, já jsem ho nebevést, já jsem ho tam měl nějakou ale chtěla jsem ho teďka přeskákat. Nicméně, pokud máme ještě 10-15 minut, tak to prostě řeknu. Jo? Tak. tak. Takže to je další studie, Tohle byly studie, když jsme vlastně studovali zvláštěnce, zvláštěnice a nějakou dnevíku toho zbarvení. této studii, jsme si tedy udělali, když jsme řekli ne, to nám nezajímá, my jsme děláme od sebe, uděláme diferenci a budeme se ptát, co to je, to, je, to je diferenci a proč. Takže to je vlastně věc, která už se táhne od Darwina volise. Olyse, Darwin říká, o tom a potom hromě ještě na kartuny, ale vlastně v kostce Spor o to, jestli se ten diplomat může spíš pohánět nebo přírodní vivě. Vědě. No, takže tady máme příklad na nějakém pujíkovi, kde ten sameček je trošičku barevnější a skutečně on sedí na věci hlavně v noci, v a padl se do noci. samička je taková, kdyby byla, řekněme, budíš, tak ta sedí vlastně skoro všechno v No to znamená, nějakým způsobem dává smysl ta barevnost, tak nějaká vyrábí strategii, aby se asi ten pestrý samec, ne seděl, tady, nepřitahoval predátory, mě to měla do nějaké experimenty, docela jim to vycházelo. Takže zase, my se můžeme ptát, dobře, super mikrovetologický výzkum, je to parádní experiment, pojďme se vám zeptat, jestli tady tenhle mechanismus generuje nějaké hledko škálové mezi druhy. A to je to, to mezi druhé no, A tady teda ještě vysvětlím ten mechanismus dáme zvůli, který bych vám ukážděl, co Takže já vytvořili si to úplně přesně. Ta nervinová představa je taková, že máte nějaké zbarvené ptáky. Samice, samce. Tady je to na kávě, ale to je to Takže jsou zbarveni stejně, tohle je monochromatické, jsou stejná to A potom vlastně samice, tady sedí samičky, si vybírají čím dál pestřejší samce. A teďka pestřejší znamená co? Vraťme se k tomu, se jsem na začátku. Já nevím, co je, to je, je to je ta samice. Ale prostě ten, ten samec se začne odlišovat od samice. V kterýmkoliv si jde? v tom, tom uh, Caller Space, no? která nevím, kde no, ale začne to, to dělat. No. A výsledkem je, že prostě si samice jiný, než ta samice a je tam dichromatizmus. Takže no, to je představené a věnová selekce od samic na to, aby byly samci nápadní, nebo pestří nebo zajímaví. Zatímco volí říkal, <coughs> a je to zase na té inkavy, ale je to zase máme podobné samce a samice a rodiče, ale selekce není od od samiček na toho samice, ale selekce od predátorů na samici, která sedí na místě a tam je vydaná šance predátorů, Takže musí být a nenápadný. Takže vlastně selekce bude, aby ta samička se stávala nenápadnější, nenápadnější, a že nenápadná. A zase, neříkám, co znamená nenápadná. U někoho to může jistat důvod, když budeš když, když, když, když mízdí v pískovně, některé se může stát maly některé některého která některého už Jo, takže stane se prostě jinou, než ten samozřejmě. A zase výsledkem je dichromatismus. No, to znamená, tu diferenci. A my jsme vlastně tohle vlastně snažili otestovat, například inkubační gazase kterým mám asi 400 statuji které jsme vlastně z této fotometrické samozřejmě a některé nás, vlastně jsme vlastně vlastně měli takovou predikci. Jo, tady je ten inkubující zvíře, který mám psát a v Austrálie. Pokud teda ta samice, představte si, že je samice samice, to vypadá nijak a je tam 50-50 uh, sdílení těch úkolů. Uh, to znamená, obě ty pohlavy jsou vystavená stejnému selektivně predátoru. Takže my si myslíme, nebo představte si, že ta pohlaví bude, bude barvami stejná. Bude tam nový diplomatismus. No. Teď, když se začnou divergovat do české role, samička sedí 60, samička 40 a tak dále, až samice nesedí vůbec a samička sedí vždycky. Tak bude selekce pouze na té samice a ten samozřejmě může být tam kam třeba. A já zase neříkám, kam být, bude, jestli do červené nebo modré nebo zelené, nikam bude, ale budou odlišné. Bude tam dichromatizace, divergence. <coughs> Takže tento systém říká, my jsme si vysvět, systém, čím větší bude divergence rodičovské rodiny na místě, od 50-50 inkombace 50 až po mně parentální, tím větší bude divergence ve zbářovém Jo, V tom barveném prostoru. To bude to platit pouze u. V otevřený knízech jsou vidět několik rutinách. A bude to platit pouze na viditelných částech těla, to znamená tady a tady nikoliv na příšku, které na příčku. To je ještě další test, který potázuje, že to bude diferenciálně na určitých určitých a diferenciál na určitých částech těla rozmích. Takže my jsme kvantifikovali ten rechromatismus v tomto případě pomocí a analýzy, která má svoje výhody, já do toho nechci zabíhat, ale děláme to i v tom vizuálním prostoru a ty jsou stejné. Ta PC analýza vlastně nemusí, které nemusí vysvětlovat, asi vlastně nemusím. když vlastně to dáte, PC až na těch spektrech a pak je modré, zvíře vypadá takhle, to má takové spektrum a má lódy jiné na ty PC nebo vezmete ten vizuální prostor a ten dichromatismus kladifikujete jako vzdálenost těch úteček. No samice, samice tady, vzdálenost. Vzá. Takže věděte si vzdálenost, dichromatismus, divergence uričovské religie, vlastně diferenciální přírodní, když se vešet přírodní, přírodní Tohle je skutečná rozdíl v těch inkubacích. To znamená, nula znamená, že se děje 50-50. 30%, 30%, 40%, 40%, 40%. to je jednoduché. do spolu. Jo, to má 50-50, je to dělení. A to znamená, že jeden neinkubuje vůbec ale není neinkubuje 100%. Věří, že to je sami se 100%. Ale ne, jak bych nápad, a to jsou soupěchci. Tady je ta distribuce. Celá vlastně škála zase těch strategií a vlastně na nějakých to expozice hnedářů na níždě. Tohle díka nechci tomu hledat diskuze, kdyby bylo, jsou tam jako ještě předpoklady, že tohle je u A potom my jsme vynesti vlastně to jeden obrázek mnoha nás epsilon, ten dichromatismus, to znamená tady nahoře, na té osy jsou hodně, jako dichromatická zvířata, třeba rajky. Tady dole jsou zvířata, kde samé za samice je prakticky stejné. A tady je ten prediktor, to znamená, je to, je to reziduál, ale je to vlastně ono, tady dělají 50, 50 sedí na hnízdě, tady sedí na jeden z nich, tak tam nebyly vůbec žádné stany. To znamená, ať to bylo otevřené, hnízdo, uzavřené, hnízdo, viditelné proší, neviditelné proší, a tak dále. To znamená, vlastně vůbec jsme nepotvrdili tu homysou uh, hypotézu, že by ta diferenciální expozice predátorů ještě jsme se teda samozřejmě pro jistotovství podívali na eh, pohlavní výběr, jsme garbage in, garbage out, takže tady se potřebuje to, co víme dobře, to znamená, že polygamní a lankovící jsou dichromatičtější než monogamní a migranti jsou dichromatičtější než rezidenti. Tam je to zřejmě také pohlavným výběrem, ale může to být přírodním. A jsou způsoby, jak to testovat, ale vychází to často, že migranti skuteční, migranti jsou dichromatiční. <kým> jo, jo. Jo, takže to je vlastně no. o tom darm nebyl souvolist, nepočeji, nepočeji, nepočeji, nepočeji vůbec ten přírodního výběru. Majoritní výběr má zřejmě na formování tohoto výběrců pohlavní výběr. Samozřejmě jsou tam ale, ale, jo. Strašně záleží na tom, jak kvantifikuje to ten informat Že mi třeba tohle je jen, jenom ty čísla, jsou vysoká, jo, ty kodalace. Tohle jsou vlastně různě spočítané dichromatizmy, tohle jsou ty PCAčka, tohle jsou ty vizuální prostory UVV a tak dále. To znamená docela dobře teporové, ale na je to 100%, no? jsou tam prostě i nižší korelace. Takže když uděláte toto, tak vlastně strašně záleží, jaký ten index toho dichromatizmu můžete, můžete vybrat. Co je ještě horší, že můžete spočítat index dichromatizmu, a druhý měl diplomatismu a ty studie vůbec nebudou Já jsem tady ukázal příklad jedné studie, je to teda od slavného, ale amerického biologa, biologie, já už jménem slovo nebudu, ale když si to dohledáte. Oni publikovali teda autoři vlastně dvě studie jako sobě, v jednu 2015 a jednu 1998, kde měřili spektrofotometricky a tisíc ptáků, kvantifikovali diplomatismus. Obě ty studie jsou diplomatismu, ale v každé té studii si počítali ty diplomatismus úplně jinak, nebo tedy, udělej PCHK a jenom tím, jak to napočítáte, tak mi získali dva indexy, které spolu vůbec nekorelují. To je tady vlastně ten. Tenhle PCH je v jedné studii a tyhle dva PCH mají v druhé. Takže když se podíváte sem na tyto ploty, tak to je nulová korelace. To jsou vlastně, a to řeknu dobře, tyto korelační koeficienty, takže 0 a 0,5. To znamená, díky autoři, tak to padla a pokud jste nám nepomentovovat té práci, protože použili jako o po 7 roku později jiný index, který vlastně můžeme pořeskluvit původní indexem. Takže v to, tohle pruších se můžu stát, tohle je jiná metra, jiná metra. tohle je vlastně lidským okem, to jsme dělali mě. my, máme vlastně oskorované vlastně všechny druhy ptáku světa vizuálně, na škále 1 na 2, totožný, liší se odstínem barvy, liší se buď a nebo Petrnem, a vidíte, že ty lidské vlastně to, to jsou ty oblasti, ale s těmi smysluplnými indexy poměrně dobře korovují ty Takže vlastně, jak se říká, to, hlavně to nedělejte očima, tak vlastně já si myslím, že na takové škále velké třeba přes všechny kartáky je to úplně v pohodě a dá se to dobře dělat. Proč jsme vlastně, jestli ještě můžu do chvíličku, proč jsme vlastně tě těma očima dělali, nás zajímala vlastně globální distribuce toho diplomatismu, protože jako takový iniciální vlastně nálad, co z toho vylaze, protože. My jsme vlastně před pár lety, 16 publikovali s Nikem Friedman práci, která se nezabývala zbarvením, ale zabývala se vlastně globální variabilitou pohlavního dvíku morfizmu, ve velikosti. Jo? Samec větší, samice, větší. To nějaký index, ty je relevantní, jaký hodl, tedy červené barvičky. Pojďte toho pět pojď že to na kole To znamená, tady máte jenom jako příklad zeměvězná šířka od Patagonie po Aljašku a Tohle jsou jednotlivé zase ty hotové biografické -bio regiony, někde je to takhle, někde takhle průměr je nic. A vidíte, že je to strašně heterogenní. Tady ta patogenecká Afrika, Austrálie, totálně propadá to a, a tak dále. To znamená, totální méně složitých to, a tak to není, nemuská výška, produktivita a nic. To znamená, nás vlastně zajímalo, dobře. když to teda totálně vlastně nefunguje na té dimorfismu, co se stane s tím tak to máte opět, když budete to svidět světovou premiéry, když to dáte, protože se protože jsem ještě nikdy neukazoval, asi velký mladý šuplík, a myslím si, že s ním asi nikdy nic pořádného neměl tak to zazmí alespoň tady. Na rozdíl od toho dimorfismu, tak ten dichromatismus funguje úplně takhle. No takhle. To znamená od jího na sever, není to ani od na sever, od na ich, je to prostě od Patagonie to laze na vodu, nebo tady tohle přes rovník, a to v té nejvící nejvící šířka. Tohle je teda projektové klády, Nějaký, jako z toho prama a takové ty nové vlády, to je hodně atelovní, ale když, to, když ten mest, co je tady vidíte, složité, tak prostě to běhá jako hodníky. A když jsem to uviděl, tak jsem si my myslel, že to je to, říkám si, to snad není možné. Dimorfismus tohle a dichromatismus takhle. Samozřejmě vás napadne ta migrace, že jako můj nepála, to znamená, ale když jsou austrální migranti a teďka. Tohle jsou vlastně rezidenti a hnízní Distribuce teďka listovala, ale samozřejmě řízmo většině jenom pro ty nebo ty. takže to možná někdo udělá, ale nevím. Nicméně, zajímavé, jo? Tak když si vynesete třeba tyhle data, tady, tady je tady asi 3200 druhů, tady je to asi 10 000 druhů, tak vlastně, když si vynesete proti sobě na těch 3 druhů, tak to vlastně zase až takovou neporuje, ten gifon, fursus a těchto doma. Zdá se, že ty signály můžou být ten imortismus vzpomněnění dobře se sociální mating systém, která poliglíní druhy, poliandrické druhy, jak se to otáčí. Otázky, jak ten diplomatismus, když se vyšla 94 práce od ološa a Pinfeda, teď máme se já to řeknu potom, až se natáčet, ale ta studie říkala, že vlastně uh, ta genetická věrnost toho samicí se alektivy na dichromatovančí, méně jednou jsou dichromatičtější, takže Zase nějaké petrny uh, jo, tady vlastně by byly, řekněme, v té temperátu ty méně věrné, které by byly ty věrnější atd. Takže dá se o tom spekulovat spekulovat, co to vlastně znamená. No, je to je fakt jako velmi zajímavý petrn, který, který mě tady osobně baví a, a líbí se. Tak. Takže to je vlastně všechno ode mě v rámci té 14. části. Já jenom teda než na poslední slide, že to je už takový diskutní v jestli tady někdo může zůstane v tom, v na čase, tak jenom bych chtěl znovu se vrátit na vlastně se mnou, co jsme udělali. Založili jsme spolu nový obor, na a já jsem vlastně založil tak trošku ze sobického důvodu, protože když takhle jezdím po konferenci a po němecce, tak prostě je vždycky první otázka, je, vůbec divář, vůbec divář, vůbec, co dělám, co dělám. Čili na německém projektu, když se to celé to makroekonomice, chování a tak no to se strašně špatně říká, že teďka už můžu tady nejít, dělám No? A když, budeme říkat, když děláme makroevoluční, tak tím myslíme, že se zabýváme evolucí zbarvení na velkých prostorových, časových a filogenetických škálách a těm emergentním míry, které z nich je z těch procesů o Konec je to klasické makroevoluční akorát na uh, behaviorální. No? Takže tím vám poděkujeme za pozornost. Dám tady ten případně námět na tu diskuzi a budu se těšit, jestli tenhle proces.